بوجهت للموت سرا بين احراش الظلال بين احراش و يخوفنا براي найредни проблем тави із разлога що це вони притисну ю ісламу і хто як кореквав єди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 Why should the Shirève God will sociedad God will everywhere God will Come mm on. -hmm.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد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 ela говорит لحساس انا لكنهم عندهم وردهم ورديهم وردهم فطرهم ورحمهم ورحمهم وربهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم آخرهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم وترحمهم واستطيع التى لا يishes الله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 فهذا توف روبره اشتائه اشتو ان سيدي ذات ان قال الله سبحانه وتعالى فريقاً هذا وفريقاً حق عليهم الضلالة الله جل شانه يدن او ادنه ابوت ين افراري بوت ادراجه يدن افرارهم او اصبعوا ذا بوده انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم احتدون Kaže oni su udeli šaitane lane sullahi alehim, udeli su ih za zaštitnike i prijatelje mimo Allaha al šanuhu O jaqsebu na annahu I pored toga su mislili su na pravom putu. Udeli su šitane i uzemaju šejtane od ljudi i djinah za svoje zaštitnike mimo Allaha šanuhu I pored toga misle da su na pravom putu. Subhanallah.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 pa sam zato obožao druga Božana. Ne ima opravdanja, zašto? Zato što je Allah te malo sada poslao svoje poslanike i poslao po njima snjige i naredio je da sražiš to, što je došlo od Allaha, njegov poslanika sallahu sal a.s.m. Pa kada budeš bio nenaran i kada te ne bude interesovala Allahova vjera, niti Allahova snjiga, niti Sunnih poslanika sallahu sal a.s.m., pa budeš dozvodio da živiš u džehru i i da takav, kao takav obožavaš druge imam Allaha tebara kratala, onda ti nema, nema opravdanja, nema opravdanja u tom djeru, kao što kaže Ibn džeri, rahmehullahu ta'ala. Kaže imam bedaju, rahmehullahu ta'ala, u povodu istog ajeta, kaže ovo maje ajetu je dokaz da između kjafira koji vjeruje da je njegova vjera, koju slijedi istina,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 Allah ima mahrisuna svoj djemaata spominje Fredaju de bi upitan ali radi allahu anhu kosuti ani l-aqsari kosuti ti si biti upropaština pa je rekao kufr ahli kitabija na početku je kaže bio kaže u na početku bili na istini ذلك الكافر سكا помнено на потеску дакле од ехли китабија на потеску في دينهم фасу каже зати увени новотарије у вјери фахум јестмеعون тид a misili suda sunna upi pasjeili zapoju zavoj bati wachtebu en au ali su mis da su naini ta yuhum fi hayaati dunya pa su tako ni dunyado hu proda waho يchtebu en youne sun aili sudaliepo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 رضي الله عنه كذلك قمنوا послаني صلى الله عليه وسلم ثانيه كرشانا فريا ايى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاج الفارسي رضي الله عنه انهم كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هم من اهل الناس هم من اهل الناس Kaže, opisujući dakle Sedman el-farici radi Allah Vanhu, opisujući kakvi su bili kršćani prije dolaza Poslovnika sallallahu pa kaže, oni su kaže pospili i klanjali su i svjedočili su da će se doista ti pojaviti. Ovo svjedoči dakle, sedman al-Farisi čovjek koji je, koji je prije bio kršćin. I stane stanje, stanje kršanja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 ima jednu, jednu nagradu. Dakle, ovaj hazi se vezan isključivo za ova pitanja. To jeste pitanja gdje je do, dozvoljen ištihaz. Pitanja gdje je dozvoljen ištihaz. Međutim što se tiče pitanja etelukri fije. te et fije. Dakle, pitanja koja su vezane za asreidu. Pitanja koja su vezane za asreidu jednog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 Ha! Ako ostani u misleći da je to zaguda, neći imati opravdanja, jer bi Allah želešanu zadružio Kur'anom i zadružio Resulatom Muslalika sallallahu alaihi wa sallam, zato se mora čovjek vratiti ovim izvorima. Zato nam je Allah sada sačuvao Kur'an i sačuvao sunat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da danas,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 pomni vas da je barekatar danas utvrstena istine pomni vas barekatar danas iman omni bi unashim istinama da ga unesemo našim gradima kodim subhanahu ve taala inna fi allah te shanu basta shukr je lavala za je za midahide shel istiyata sahib roi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 tim zatvorima i na tim mjestima morim da subhanahu sada da izgrivi kao šehide i da sačuva da izsačuva kretanja. Allah te baraka tada morim da nas poživi monoliko koliko život na ovom svijetu, koristan i dobar danas.